قرآن مختار موارزن کو مولانا مکتی توسی و احمد صحیب دو دورہ تفسیر قرآن دا باوند نمبر کے ساتھ محلہ ولاخل مرغوث کی پانچ نو دو دارات کے شعر جنجید منع ایدو پتح ایسا تھی اشاری توڑی سنت کے ساتھ انڈ مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیرہ راڈ سواوی انور شیر توہی موبائل نمبر 031, 57, 10, داسې ما خو دا نې ویل د ته تر زنناه پیدای ما خدا داسې شکر د د نیم پیدا اوغ ته په داسې مقام کیم دک کنځلی ده کنځلی دا تهته دا ول چې تر زنناه پیدای خو تاار شو که او رول شو او تاته چې ګور بیاو تیواما بیاو ک دا شینی شته که تاسو وکړه تاسو نو ار هر به موډې او دی کې دا بیو تهولی ظیر رااج کوي ځکه ماته تیي کته هر سره لوی ملاشي. هر سورا لوی پیر شه خوکا پا شرک مبتلاه نو مولا توب او پیر توب ده بیانش اخلاصوله لانا چه خیر ده امید شرکی نو پا د. بانده ده کفر فاتوالا گو خوکا ده کتابون ده شرکیاتولی کنوها امام آل سطن والجمعی ده چطاب نیا یا ویوی دکتا امام آل سنت نشکیره ده غیبیا وایا اولئک الذین دا کسان آ دا بزرگان آ کسان چې ما د لرا کتاب او الہ حکم او او عقل او فهاد دین او نبوت او نبوت فایہ کوفر بها اولا پس کچری د انکار کی په دې مساله باندې فایہ کوفر بها پس کچری انکارو کی په دې مساله باندې دا حلق فقد وان کنا بها تا کی سما بولمګه بها په دې باندې قوم انده څن قوم چې نه به په دې باندې انکار کوونکي اولا نا دا که سان آ دا بزرګن آ که سان دي انبي دا صحابه کرام حد الله شهدايه کړې دي تعالی قوم ليس بيكافرنا ابو سعود واي آن و مراد کنه صحابه کرام دي او مخ کنه انبي مراد شو نو دا ټول اولئك الذين دا که سان آ يعني انبي او صحابه آ که سان دي چې هدايهت کړې دي الله تعالی فبهداه موقتدی پس په هدایت دوی باندې اقتداء کا توفو سلوکه معنا مسلده دین د توحید بیان کولا دا بیان کا قل اسالکما و یا نغاله مزه پدی د تاسو نه پدی باندې اجرا سمز دوری انه هوا نده دا قران کریم ترغیب ال قران ماګر کا قدرې پینځم باب پاولای او دا وتر اخر د دې سی پوری او په دې کې درې مسلې ذکر کړي یاو د زجر موریزینو ته د توحیدنا بل د رد په شفاعت قهریا بل د رد په شرک او اتخاذ الولد باندې او دلائل عقليه و سره ذکر کړي او تحکیم بالقران ذکر کړي دعوت دی تور کوي چې په صلب قران باندې وکړه وما قدر الله او عزت نکادي مشرکین ود الله حق قدره مناسب عزت د الله تعالی اذا قالوا هر کلا انزل الله چې نه درالګل الله تعالی على بشر من شيء فيسو انسان بنده حس قسمه شيء انکار د نبووه ده زمانہ دی جاہلیت درو سومو ظلمونه یو کو دامو یو ظلمدامو چاغی به انکار د نبوت کاو د نبواتونه انکارې کاو اوسم دادی انکار د نبوت دا نه چتو از پیغمبران نه منم د پیغمبرانو مساله نه منی دا انکار د نبوت ته مساله توحید چې پر خدا قبر پرش و مشرک شوی نو لاړ شو. شوی انکار د نبوات نه جو یا یادارنګې د دا نبوت تابعدار عالم حقو یو څلوي زسړی زتا نه ندې مانم زمړې اواز ته قرآن پوښوي دا انکار د نبوت ناراضي بیا چیرې غره تاسو لا توحید کوي او, او مانی الله اکبر ظاهیر له ونه کې اشکال له آیات کې یا را مشرکین دي او که اهله کتاب دي قل من انزلل کچدا و ما قدر الله حق قدره دا قائلین سوکو نو ک قائلین او سایلین مشرکان شی نو قل انزل الكتاب اللذی جا ابیم موسا تا خطاب ور سروائی نسائی کی گی اکبر او که قائلین اہل کتاب شي نو اغیخو انکار نکاو اغیخو انکار ندے کڑے زکا اغیخو مخ کے انبیاء منل نو بازی علماء اکرام اغیخو چې دا قائلین او سائلین اہل کتابو دا سوال دا غی ما زد اوائنات سره چله ایست شه نه درالې گله یا دا چې سایلین سوال کاون کی د پیغمبر ناو دا ویناو وینکی دا چې کم د مشرکین خو چون کی د اهل کتاب دخلو نا دا سوالونه اوریدلو زد نه وینادن چې دا خبره کولی. نو دا اغی نه چې کم د دا خبره ز دا کړوا نو الله را بولی زد دای دا ته وای زی تاسو څه دې خپل استادان نه تاسو کوي چې من انزل الكتاب الذي جاء بموسى زوار شلا چان موږ دې د کول کې دي خپل استادان نه متپوس کوي الله اکبر قل من انزل الكتاب الذي هو من انزل الكتاب چا چادراله ګله کتاب ا چې راغله پاین سره موسی عليه السلام چې دایاتو نرانا و و هدایتو ده طارد خلکو تجالونه قراتویسا ګر تا سواغی لرا ګر تا سواغی لرا یا گرزوی تا سواغی لرا ٹوٹی ٹوٹی تو بدونها زائر وی تا سواغی او و تخفو نو پتوی تا سو دیرو لرا و اولیم تم مالم تالمو او تالیم در کلیشنو تا ستا دا آغا دعاغس دعا احکاماتو لم تعلمو چه نوی تاسو چه پویدئی لم تعلمو انتمو چه نوی تاسو چه پویدئی پخفلا پاغی ولا آباو کم اونو پلارانس تاسو کدام شو چه اللہ مکم آلم تکن لکا سوری نسا 113 چه غام دیو پریلیان وی انبیاء چه د دے پیغمبر عالم الغیب دے علم د ماکانو ما یکون ولا کریں نو بیاداب سکے وعلم ما مالم تعلمو کخitab mushrikeena sanin tul mushrikeena li mul ghaib shu aw ke yahuduna sara aw sara shinu tul yahud ya na sara alim ul ghaib شاء الله رالي گلہ دے اللہ انزل اللہ رالي گلہ دے اللہ بیا پرے دلہ پغلہ تبس نو دنے کہ الابن شلوے کہوا ھذا کتاب دلل وحی صداقت کتاب او دایو عظیم شان کتاب دل رالے گلہ منگا دل ران دکتے خیر و برکت نہ تصدیق اون کنے دا او دے دا پارچو او یراو تو ام اصل د دیکھلو مکی والے لا و من حولھا طول نا <laughs> او هغه څان چې مان راړي په آخرت باندې ایمان راړي غي په دې کریم باندې و هو معلا صلاته او غي په یو منځونو باندې یو حافظونه مداومت کاونکې همیشګري کاونکې و من ظلم زجر ومن من ظلم ممن افترا او سوګ د ډیران ځالم د هغه چانا چې جوړې کړه الله باندې درو او یوه چې وایي چې وایې کله شویلما تا ولا ميو او حال داوی نکل دا چې دا و نه انګلیش وی د سشيما واه وا من قال اوا سوق چې وسعن زلا ساون زلو زردا چې جوړ بکم زو می سلام انزل الله په مثال د اچرالي غلي دی الله دای ته کومنوي لا ملکه د الله رالي غلي نو دا څه بدل لازم جوړ کما ګورا کنه دا ټولو دا څه دوسوم د جاهلیت یې ان کار د نبواتونه دارنګ په باندې دروغ جوړول د دیوې نه په الله ما آلوسيره مولا سي کرکاي شکرې اوي چې سړې دا ویل غواړي چې زهر وسوم د جاهلیت وګورم چې غي سوکول نو غي دي سوره انعام ولې د ټول د زوی داس جوړ کوم وسوم داخله کوي دا دلا ست څنګه درڅ کوي د دینا بدل ز خاو کما ها د بيدتيان مشرکان چې کيني بیا نباتن الله شروع کړي دا ټول څه او د پنځ پیر په شان ته درس بداتي چاته کولې شي پرون را روانم په یو لار باندې یو درس مې دا واغوشو یو درس مې دا واغوشو دا اسه خوله لګا درس کړه ډارې کوی یو مساله د رمضان مساله د رمضان کې بس لاړه کیږي په بلخه د پنځ پیر غونډه کې قران بداتي چرتا ویلې شي بداتي په قران چاته هم نه پويږي تا اسه د دباونه شروع کیږي ژړبا کومه دا لا د دنا بدلا خو کوچ نو بیا ولا زمون خځه چټونه وليږي زمون زنانه او مولای صاحب دا ترجمه ده غلطه کړي دا, دا. مولای صاحب دال تا کې درس کو نو زمون ملګر ول چټولهږي چې قرآن کې ګوره راځي چانجا اول عامه او بل ځکه قرآن کې راځي چې ولا تنا بزو بل القابه ما دې د پرانیستو جنگي شروع کړي درس روزي درس کې خو چې دا د باونا کول چې ګینه زړ خدای را کوم خدا شي ځان خلک متشرکول چې نو په سوال په جواب نه پویدا نو بیا دا چې ایځمړا ته سوال نه پوښشن سوال خو بالکل واضح هو والته کې جواب غریب لا نه ورتا نو بس ورلوړای کا دایدا شه آ ټایم دایې مونږه داسې جوړ کو الله په اراد کوي او ته ویف اوخراوي د دې وَلَئِن تَرَا أَوْ كَثَرْتُ تو كَلَّتِ دَانِ زَالِمَان وَبَأَن فَسَخْتُ دَمَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تَنشِئُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أُغْدَاوَنَ كِبَوِ دَلَاسُن خپلو وایبلېتا اخرجوا أنفسكم راو باسي تاسو فلرهونه الی یوم تجزاونا عذاب الھن نندرز بدل بدل کولې تاسو نه دا عذاب سپکون کې بما کنتم تقولون ا چې وی تاسو چې با الله تعالی باندې غیر الحق نه مناسب هم او وی تاسو د آیاتونو د الله تعالی نه تاس ته کبیرون سان غټ غنونکي ولا قد جتمونا رد و شفاعت قهریا ګورې زور باندې د الله نه سوخلن سول نشکولې ولا قد جتمونا تحقيق سره رازې بتاسمه تا فورادا یکي اوازه د اولاد او د مالونونه یا دیمه معنا یاکی یاوازه د شفاعه او شپارسانو نا کما خلقناکم اول مره لاګه څنګه پیدا کړی موږ تاسو اوله مرته فاول زلبانه وترک و ترکتوم او پرې ګورک دما نشي د اولاد نه خالي راځي بعد اولاد او د مال نن تای دا شو وترکتوم ما خلق ولناکم او پرې ګ دی بتاسو تاسو چې در کړی دی موږ تاسو لار واره ازهورکم رستو د شانګا نما ابدن رستو بیا پاتی مال بدر سره ني اولاد بدر سره ني او کو شفاعه مرادي نو ماندا وما نرا تايددا وما نرا ماكم او نبا نبا وينو منغات تاسو سره شفاعهكم الذين شفار سيان استسو چتا سو پګمان کو په دنيا کې چې بيشڪ داي تاسو په عبادت کې شراکا شریک دي د الله سره فيكم اي في تاسو فعبادت کے شوراکاو شریک دید اللہ سرات تاسو بدا گمانو نداس او مانا دوارا تا چشامل شنو بہتر دا مانا سو دنیا کے نبا چرا شبیا نو اخیرت کے بدر سرن مالوی نبا دے اولادوی او مای فرر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتی و بنی منهم یوم ایز انشان و او نبا شفار سیانوی آل ترے بیا شفار سیانوی نو گی الله الله لقد تقطعا تا کہ ایک سرا ختم کلیشی پما بین ستا... تعلقات به ختم کلیشی پما بین ختم بشی تعلق پما بین تاسو کې او روک بشی آغسو تاسو نه تاسو په ګمان کو په دنیا کې د شورا کاو یاد <coughs> نجات کا الله اوس دلائل عقلیا ان الله اول دلیل عقلی پدې باب کې ان الله بهشک الله تعالی خالق الحبه والنوا شلوونکې د دانې او د اډو کې ده ونوا د بمبته شه د شاورب اوډوکې دانا او ل او رازرغونی کې اډو کې رازرغونی کی را رغوننی کې ساډو عام وغ دا اړو کې غ را رغون شي یو خې جوهیا راسی راسی جوله را منل مې د مړنا معنا مو ه د د نه پیدا کی وا مو خې جو مع او رایتون کې د مړی د میل ه د جودینا ددینا مشرک پیدا کی کې دنا اللہ اکبر مانا موہدنا دا موہدنا میت پیدا کی مشرکو آئی کنا لکہ دا انبیاء و نا مشرکان پیدا کلو او دا مشرکان انبیاء پیدا کلو دا آزارنے سوک پیدا کلو ابراه الله اکبر ظالکو الله تاسو دا پهتون والله الله فنا فکوونه په کم تعړله شي تاسو ف ا داقلي د با کې ف ا شلوون کې د شپ خ ک او رانا راوللي وجهله الليله اوګر له ش س د پاار د وال ه اوګر د نروله حبان دفاه د صاب دا غا اندا د غالب او پوها بادشا وحو اللذی دریم دلیل عقل دی باب که وحو اللذی دالات علازاته چه گرزا ولی دیستاسو دا پارستوری لی تاحت دو بی ها لی تاحت دو بی ها دیده پانا چه لارو معلوم تاسو پا سبب داغی بانده پتیارو دا اچه او لمده که قد فسولنا تاکی ایک سانا تفصیل بیان کلی دی منگایا تونا دا پار قومی آلمون چای پوئیگی امام قطع دا رحم اللہ فرمائی وائی پستورو که دری فوائد دی دری فوائد دو اکبر او چا چې نور فوائد تالاش کلو نو گمرا بشی یو فوائد دا چه لار معلومولو لکا دی زائی کی دی لار معلومول لار پی معلومکا او پخواب خلق سطوری تا کتل او یار دی طرف تا جنوب دے دی طرف تا شمال دے لار دی طرف تا تلی او پده بانده او سم بازی خلق پوی گو لاره معلوموله شی دارنگی دوی ما فائده آغای ویلہ کرا برا بشی سور ملک که او دارنگی سور سوافات شي سور ملک پینزم سور سوافات شپاگم که علتا برا شی چی زینت ده آسمان ده و زیرن سماعت دنیا بی مسوابی ها منگا آسمان خیسته کڑه ده پستورو بانده آسمان دنیا زیرن سماعت دنیا بی مسوابی اللہ اکبر دغا فائدہ دا پکی درہما فائدہ ار رجوم الی شیعاتوین ویشتل دا شیطانانو چه شیطان آسمان تخیجی ندا غشی پیرا خوشی کی گیا او اولیه دغا بام راشی سورہ صافات اوام کے او سورہ ملک پینزم کے پدے کے برا شی رجوم الی ارابیشل تدار درې فائدې دی نور فائدې پکې نشته رد د پمشرکین بیل کواکب باندي چې سوق ستورو تاویره او رد د نجوم یانو او رد د پاغا خلقو باندي چې आज دین کیسا گزرېګا دا پلي اخبارونو کې چې داور ور کړی لوی مشرکان دی آج دین کیسا گزرېګا او دا هغه شرکيات شروع کړی دا لوی شرک د سوق چې دا ګوري سوق په کوي شوک جي شاي کوي شوک په پيسه ور کوي تول کافر دي تول مشرک دي په تولو خزې تلا کوي دانه چې بس ارس دي کوي او ارس دي کوي دا بیا د مسلمانۍ شرم پر کوشا دا هراي پر استشکر شوک سي جس کې چا اللہ هو اکبر و هو اللذی صلورم دلیل عقلی دا اللہ تلا زاتین شاکم چی بیدا کلی تانسو اللہ را من نفس واحدا دیو نفسنا فمستقرن پس تانسو دفارا فالکم پس تانسو دفارا مستقرن اللہ هو اللہ زائد آرام دے و او زائد آمانت گانه معنی دیزای که مستقرون لگونتا که زائد آرام پا قبر که و مستودعون او زائد آمانت تی پاخیرت که یا مستقرون زائد آرام ده فی ارحام الامهات پارہیمن ود مندکی وا مستودا او زائد امانت ته دنیا کی الله الله در امانا مستقرن زائد قراری دے په دنیا کی لغون ته مستودا او زائد امانت ته په میدان قیامت کی الله اکبر در ته او د یاد دی کما او سورہ حوت کې و بیا را شي آیات لمر شپغم کی علته بیا زووم چې بس خبره الته کې دا چې تیرې شوې و اوو دګور جمع چې وښونو به تر دا باندې سو اول لګوند کې وختو ستام پره همدا مورکه بیا دنیا تراله لګون ته سات به تیرې بیا قبر ته ځې لګون ته سات به تیرې او اصل زائد امانته هغه ستاده مستودا او زائد امانت اخرته الله اکبر قد فصلل آیات تا کې سره تفسیر سره بیان کړی منغایې نه دا پار دا قوم چې غي پويږي او دا پینځم دلیل دی باب کی او دالنا تلا زانتی چرا ورابی ده بران برانو فا اخرجنا پس راوبا سمنگا پس سابب داوی سران باتا کلی شه گیا دار یوشی فا منه منو پس راوبا سمنگا دو وجی دینا خوضیرن نو خریجا گیا غايا نخرج من منه راو با سمنگا من حداينا حبب متراكبا داني متراكبا من النخل من طلايا او دك جرنا يعني من النخل من منطلعیها دا بدل یعنی منان نخلیو دکا جورو نا منطلعیها یعنی دکا سوڑو دا غینا قنوانو نغنچی دی دانیا نیز دی نیز دی اوراو باسو منگا جناتن باغونا نخرجو حبا ان نخرج جنات را وبا سمگا انا بند کجورنا و الزيتونا اورا زرغونا ومگا و الزيتونا خونا لرا و الرمان او انار لرا مشتبهہ چه مشابهی دا دواړه پونا کی انار او خونو یو شان و غیر متشابه او متشابه یو شان ندی پمیو کی میو دا غی زال لدا د زيتون او د انار زال لا ونظرو ال سمری او میں ود د الله <سؤال> تعالی <سؤال> تا <سؤال> اذا اسمره هر کله چې دا وټي بيو کی و ين هي او پخه دود دیتا ين هي پخه دود دیتا او ګوراس رنگ عجیب انداز کې پخېږي ا نه فظال کام بېشاه به دی کې مخ د لادي دپاره د کوم ایمان راړي وجالو لله شوه کال جن نه ارت په شرق او تحخان زول د د الله تاله د پااره شکان پیانووه خلله کوملان کې الله دا د چله پیدا کوي د له او جوړکي د ده او جوړکي د ددي الله دپاره بنی نه ځه نوباننا او لړه ب غیرېحلمن بغیر د ل نا پناپ وای سرا سبحانا پاک د الله تعالی او چته داسنا چې دی ول بیانې دا بل ظلم د جاہلیت او چې شریکان پیریان ګرځول د الله سره اره مو اوسم دي اوسم خلکو ګرځول دي اوی دا تا وی زنار او او دا پیریان دا کوي او دا کوي اوی پیریا نو ماماګا نو تاسو په لغه ټواخ له ملغه ټراکه داچ دا ټول او شرکیات دي دا ټول کفر دي اللہ اکبر হুয়া খরাকউ লুবিনা দেকে গরা রাত চোপে বাদ শির মুশরিকিন বিল ইবাদে সালিহিন বান্দে মুশরিকিন বিল জান্নাত বান্দে মুশরিকিন বিল मलाइका টুল বান্দে রাত চোপে আয়াতে কারী মা কি সুবহানহু ওয়া তাআলা আম্মা ইয়াসফুন পাক দে আল্লাহ তাআলা আও ছন্দে দাসনা ছদা খালিকু ওয়া লা বায়ানে বাদ দে আসমাওয়াতে নাশনা পেদা কৌন কে দাসমানুন আও দজমা কে নে সারঙ্গে বশি দা গদা পাড়া বচিয়া আলান কে আলদা आओ पेदा कड़े दे हरी ओशी लारा دې کې رات شو په فلسفاو باندې چا یاره عقل فعال پیدا کوي یاران کې دې کې شو پا مشرکین بلا عبادت صالحین باندې چا یو غو سنا عبدلانو قطباندی عین نظام د دنیا چلی و په پاګلا او خلق کل شی او پیدا کړی دریو شلاره او د الله پاره او شی باندې په هده داسبتونو والا الله دې چې رب استا سوده لا الها الا هو نيشته حاجت مگر د ک ده خالق دے پیدا کون کے دار یوش دے نو خاص بندگی ده ده او کی دے دی والله او دا اللہ پر یوش بان وکیل ذمہ دار کار ساز لا تدرک الابصار اے ہتانش کولے پد بانے نظر نہ نشی را غیر ولے دلرا نظر او دا اللہ تعالی را غیر او دا اللہ تعالی باریک بین خبردار دے اللہ اللہ بازین حلق دیا کی سو غلط کسمه تیر شوی دی او دغه شاخونه اوسم زای په زای باندې شته کال جانو وغيرها دا داخله بیا پیدا کیږي وای چیرہ وګورا الله نشیل دی او الله بلی دی نشي او دې اته استدلال کوي دو علماي کرامو دی ځکه ګن باسونه اجازه نه صرف دوه روام دلته کې دال چي ادراک ذکر کړي ادراک نفید ادراک تا ادراک نشي کوله رؤیت بوي مانس لیدل بوي او دیو جن حدیث کی رازی او دال سنت والجماعت نظریام دادا ایدا وی انکم ستارونا ربکم کما تارونا قمر لیلت البدری اللہ واللہ حدیث کی رازی تا صبح فل رب داسی وینئی پر ازد قیامت بانده لازگا سنگا چه دسوار لسمش پیس می تاسو وینئی داسی با وینئی الله اکبر پولو خلکو کو تا الله ولا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ادراک نشکول او لدل بوی لدل کې دشی الله اکبر یاده معنا لا تدرك الابصار الابصار نشی لید دلرا کدل دو ما دام شي نو نشی الابصار سترګې د کافرو سترګې د کافرو نشی لید الف لام دی دنیا یاده نشی لید دلرا الابستوارو سترګې د دنیا د دنیا سترګې نشیلې ده اخرت کې به لیدئ شي الله دې مونته نصیب کړي فقد جاءكم تا کی سراغ لیتاس تا بسویرو مربی کوم دلائل ته طرف دروسته سنا فمن ابسوار پس پسار سیا سوغ دي چا کلی واهستنو فائدہ د نفس د فانا او ور چا سوغ دي چړو نه کخ پنزان لارا فعلیها و باله پد باندیده و ما باندې سیموار وکذالک تصرف الایات اش پاگم عقبہ اس دې کې ذکر کې اش پاگم ڈاگا دریما آقابا شو پاگمانا دریما دا آقاباتی ستاونا دریما آقابا ذکر کئی چھ کلا تو مسلا او داد دلائل ذکر کئی الله الله نو دیبتا پس راشی او دیبتا توئی خان دا مسائل لے کم زائکی زدکڑی او دار کم کې چې کم دیں د چنل د ذکرې او استاد د سوک دی او مقصد به سربدای چې د استاد او خای او زبر د فوستاز جره شورو کم لکه ته ته پنځه کپری کې قرآن خا خا ته پنځه پيره ته پنځه پيره زه یو ځای کې ناشتم نو د یو عالم کې څټ دل او ډیر بهترین انداز کې هغه تقریر کو ډیر خپل بیان کاو او کې څټ لگے دل نو یو مرزي راغه ډیر مرزي دي در سخمه ده دیه زمونګه چې موظله جوړه شو نو باه کوي اورکله خلکوله و نن به پته وولي نن به ماس خوتن مولان او سباله به چې کملو پولس را ځي او پته به مولهګې دا چل ل چل دی دا زیې راهغې م نستم نو چې ځ نو غ ځای کې نو وره ډېخ کې سرته ډلا د ډرکل و دی دا لګېله تاس لیا چااخیره کې دلګه معترف نه کومه پرې دا چې تا ذلتې راسه څه خبر اوردان نشو ما کې ریږي چې تا مسلمان شو د شرک کوپر نه توبه وبات لوي مشرک ته اغه اولیاء ولخامخه اختیارات و خدا ور کړی دی وایدا پنچپریانه نشه نمنې اولیاء له اختیارات وشته ما کې دیشی چې تا مسلمان شو پکې نه اره مقرر چې کم ده نو دا وې وې خلق پنچپریانه چې تاسو دا چې پنچپریانه وي د الله الله والا خلقته او چې دا لب څنګه وي خا خه دام پنځپيره د لری کسړیا دام پنځپيره نو دی و تا نه داتا پوس کوي چې استاد دي سوکته نو چې تو تا دا نه خا خه زاسړیا بسنه من په دې بتانه خلق متنفره کوي دایو لیبل دې درو دا اوس په پنځپيره الحمدلله خلق مخ کې ودا څه اوس خلک په پنجپیری باند د فخر ک مونږ د چې څو پیری موږل الحمدلله لاځکه اووا طول پوه شو یو پنجپیری قرآ بهیانې پنجپی او پهقررانو پنجپیری پوهږي یانو په ران نه پوهږ او عواو پ خلې کې دا خبره د یاره یو پنجپریان دی چې په ممس باندې وړ دی خو کله دا نور اوټ غواړی او کله سا بنی غړی کله چوا غواړی کله سر کله اوس پپیری د ک اب د پخره ګځې دللی دی نو تا ته دوایی چې استاد د څوک د نو کهستا ته په د چدے مان د استاد تفوس کید د دیدی پارا چدے خلق متنفر کی پیغام د وتا استاد خبره په قران دا په قران کو ایت تبہ ما د قران د قران تابیشا چی سد طرف وای الله اکبر دا وتا نا خلق متنفر کی وا کذا الکا او دارنگ نو صرف الف آیات بیانو منگا آیاتو نبی بیا بیا والیاقولو او د دیدی پارا بیا دان لتاقوم الحجج چ حجت قائم شي او لیقول او د دې لپاره چې وای دایو درستا غنی وانی دي درستا درستا احوال سابقین مړه د پخانو دا کیسې د زړې کړي زړې دکړي دا پرېګ د سړیا یا درستا تعلمتا ممم تعلمتا د چان د زده کړي دا استاد وو خیا یا درستا خاصمتا ملاجه غاړي د فراس سره وکړ یار ټایم دی بس جا غاړي جوړ کړي دا یو مساله والي نو بينه او دنا پاره شی بیان کوم غدې لره د پاره دا کوم شي ای پويږي په دې باندې او ستاره دې چانه دزدا کړی ته دامه خیازه کوي خلک متنفره <متحدث> کیو راشه قران وو ایت تابيا ما او هي الایکا دا طرفه د ربستانه لا اله الا هو چنيش تر حاجت را مگر الله دې مشریکین او مخوالو د مشرکانو نه اوس چې کله زه ګورم مشرکې ګم الله الا الله وایا او اولیاء بزرګان انبییا دا نشی کولې دا موایا چې ګورم انبییا اغه اوریو استشفاګانې کوي دا موایا چې ګورم اولیاء دو دعاګانې غواړي دا موایا چې ګورم استمداد او استشفاجه د په دوه قسمه دي کنه ګوره دا ټول شرک دی ته چا ته کله دا, دا وند خو تا ما ته مشرک وې خواه خواه خواه خواه خواه تا ما تا مشرق ہوئی زبا دی شما او زبا سره چې چکن به پورا کنزل شروع کی او بادی را دیو شروع کی تا تا اللہ عدب ذکر کئی چې دا غا کې سب سब्द الہو جائز ده دغه تنقیس شان ده الہو باطلو خدای را ټیم کې مکو چې ده جنگ جوړي او میدان خرابی لکه په میدان د مناظره کې اکثر بدعتانو دای بچکم نه نو کله داسيتی وو ګور کنه خپل پلانو خیا موږ دیو بنديان یو وه کنه خپل پلانو خیا دا دې ده پرچ جنگ جوړشي او ده ونېغ نه کیږي اسخه بوتاډونه نیولې هل پلانو خیا ستا به ګن پلانانو زمغه دا پلاران دی اخپل پلاران اوک روحانی پلاران وای نو انبیاء کرام دی اولائک اسلافی فجینی بمثلهم ازا جماعتنا یا عنید المجام او عنادی زمانگا اسلاف روحانی پلاران آج کم دے انبیاء کرام و صحاب دی او علماء حق دی آزمان پلاران دی کنا دا دیویا دی بوئی دا دا جنگ جوڑین تا تا اللہ عدب خیچ گوار بادی را دی با وای د پارا د امتحان ولک يل یبلوکم سوره مائده کې تیر شو او ما جعلنا کا او نه ګر ظالمنګا ت تالالایم په دای باندې سیمارو او نه یته په دای باندې بیوکیل کار ساز الله والله ولا تصب اللذین اس ادب با ډیرا د موه تا بلی دای ما سوا تعالی نور خلق لرا فیا صب الله چبليه يادمانه باديمو عاي تاغه خدایان تا چبليه داخلك ما سيواد الله تعالى نا فايس سب الله ديب باديرادي وای الله تا حدوندوږي د دشمني نا باغير د علم نا جاهلان دي پويږي نا اوس سب جائز دي لکن دا زائفه مو سب وای تنقيس و شان تا ندان هو بوای کنه پیغمبر اس محتاج دي ولي اس نشي کوله باغير داس محتاج دي اس نشي کوله ودا ټیم کې کته وانه دیو بیا هم گستاخ شو روکائی کذالک زینہ عمل دغے ثم الہ او کا سمنا وایا انمل آیاتو ایند الله وایا چې نوخې او معجزاتو دا الله څخه دي و ما یشعرکم الله اکبر غنیمانی دي ځکه و توجيهات تي اغه نه کوم وسو الله اکبر تاسو ته اړتیا نشته سه انا معنا ځکه و ما یشعرکم الله والا ک خطاب کافر سره بشي و ما یشعرکم سشي حمر تاسو لاره الله اکبر حلا و ما یشیرکم سشی خبر کتان سره ان ها چدا معجزات اذا جاء اتو چکل راشی یومنون تاسو به ایمان راړي تاسل سره خبر کدا دا معنا چمو مینان تا خطاب د خیر ده ها بکې گا ما و ما یشیرکم سشی خبر کتا سره زورندې تا ومایو شعرکم سجی حبر کتا سلرای مومنانو نرادلو دی ماند دی ارنایزا جاعتا ار کلاچ راشی دا موجزاتا لایو منون چی دای بای ماند راندی که دیشی کرادی وانو قلبو افئینتا اوما وانو قلبو او انا او رادو منگا دې د پاره او علت یې دی د دې د پاره چې یو سترګې دې دی کمال مېومنو به او لمره لکه څنګه چې ایمان نه دی پای باندې پاول سلمان یو پریږدو مونږ دلاره پس سره که شهید در یا مهون به اخلا سر گردان ولو اننا تفصيل د ما یشروکم دې دایمان نراډي ولو ان نننزل لا او کای اکی نن چره مونږه نن زل لا او لګو اليهم دایتا الملائکه تاب او کلمهم الموت او ها بری وکي د دای سرا په حقانیت د دې قران باندې مړي واه شرن عالم او را جمع کومه په دې باندې آر یوشم قبول ماخما ما کانوا یؤمنو مې دې چی مان راډي تصدیق وکي د خبر استاسو الا دا چ خو ښه walaakinna aktharahum yajhaluna lekin akthara de da ina jahilan de jal kai da jal khabar kai kada allah kho shiban baraadi gina akthara de ina iman na raadi jay landi radsho pjumhuri atwane pjumhuriat bande ra do allah جانلانی کُل نبیین عادوان شیاطینل انس ول جنین بلا عقبا الله اکبر بلا عقبا صلو رم صلو رم عقبا ده بل مشکل بدر باندې دارازي کلا چې ته داسه ل ذکر کې نودا برازي چې سپا پرا پیګنڈی کیږي او ستا خلاف پیران سو علماء سو او داننګي دا لوی لوی ډاراند کلي او دارنګي دا برا جمع کیږي او لوی لوی مناظره به جوړيږي الله اکبر او اغیبا د باطل او دلایل او نا استدلال کوي کله به دا لوی لوی مناظره به جوړي الله اکبر منګه چې پنځ پیر وو یتینی خبره کوم پنځ پیر کې بچزو ووم درس کې بناستوم الله دې قائم او داعم فتوی او په سنت باندې لري چې دا درس کیناس ته موکله کله شیخ سب دی ځای ترای عقبات سته او ډیر مزیدار وای ډیر عجیب انداز کې عقبات سته شیخ سه وای چې دیاں تباران او دا مناظره به ذکر کولی او به چې دال ته کیږي مليان برا جمع شي د کلیم شران برا جمع شي لیډران برا جمع شي منبران او نازمان دا برا جمع ستا خلاف وای او دا وای چې راواسا توبه و باسا او سوغ بهاوی دا پوغ باندې ویلا سه کي ان چيم پيون قدم تر آر رسی مالي دل د ربطار د دروې شانوا دا دا ټول به خوشالي کو لري اوسته دایو کلا دایو کو سوغ بداوی چوغورا اولیاو انبیا هر ارسیو امداد کول شي پلانکی په کتاب کلی کلی دی او ګورا پلانکی یاد کراځي د دروغه غي کې به تحریف شروع کده وو وای دادا جی کنا نو ما بوی مې داسره دا چته بس په خو دلی دی اوس په دا ناراضي کله چې مون کلی ترالو په ہے او مسله شروع شو د ځای کې شیخ د شیخ څه واقعيات باغی ذکر کول چې شیخ او قران رحم الله پسې کلی ترار ټول علما د ټول موليان راځه مشو راغلو او عوام او ست جوړ شول او شیخ او قران رحم الله نوی نوی وعده کړه وي مورکې وي په خودم نه شیخ او الله پریو خدام ناديمادہ اوس نوینه نوی واده کړه یو تزیه غی ختام لای او یو بوی شول قران وی زام په سټیج باندې ناز ته ميو برا پاسه چتوبه دی وباسینو پریو وددا اخرکه شول قران رحم الله به دلائل شروع کلو د مولیان تختیدل او زوانان زوانان د شول قران رحم الله ملګری شو منوی بس دا اغه ټایم تیر شوې دا به نه کیږي خدا چې مسأله بیان ار زای کی د گندونه ډیرا بنشتلې من چرالو او مسأله ذکر شو او د ذل ثوابی ملیان برازی علماء برازی علماء ادا برجمکی او دا د کمرالو په جماعت کې دا ټول مشرکین مبتدیین را جمع کامرالو کمرالو جماعت کې او د مشرکین او د مبتدیین یو غوغاو او دا را جمع شيو ما په سیمیزګر سوال جواب شو زب ممن به درزو من بټانه ته په شنو کوم او بیا که ته په سوره تامل جواب نه راکله نو بیا به مونږ مناظره کوو د اهل سنت والجماعت حالای وال خانک د طرف نه دا لوی غ بو ماله سوال جو اراغه مع خده راشيئ اوګورئ ټول میان را جمه شوی سرار به جمه ارالل دا الله کړی الله مداد کوئي الله دا بوت ل چېو ک را للی چې خواار او ذلی ل دا کې لاړل بیا اوا متینتونونه کولجیګور جی د نه ې نه ده اوا کټ ریکارټ شوتی نه دا عوام خوار او هم خواار او زل لاړل سار مولان ته چې شرایط پت لګ چې کم شرایت ما خوودو. نو یو مل اخپل پاڼه سارمالي دل ز بازار کې ومه یو پکره ټانکوي راغلو س پاڼه مانو س خاوې اغه غلي غلي تخطاله او د جمعه تا وتل بیا شرایط نبيای د کلی منبران راولېګل او د کلی نازن سے بلاده خساتی خسړې ده اغه راولېګاو نور خلک بهړکا وکړو دا سره ال زمونګه اوjre تا ماسپخینو جرګه بتا سول راځي لو غوبل بیا جرګه ده یو پکې راغې اغریب خسړ او خړکا امه شراچ خبر شو بیا غام الله عمل غره کو ما ته فوران نه راتلو شرا تو بوبو باسه تو بوبو باسه خلک دي کافر کړي دي تو بوبو باسه دهاوکه واه واکه او زمنګ ملګری الله دې خساس ته او خياران خیر تلک شه څخه خبر ما بره شو ما دلال <سؤال> پېښل ما ته په دې کې کافر ویلی او چې چاته مې کافر ویل په دې بیا يم تر مرګه پوره بي او مسله توحید به دا ذکر وکم او دا دلن چې ذکر وکړو هغه بچي عاشقم سبب کملجو صلا د وبخي او دا د کتاب نوم د شرک ده ا پروफेसर سوي د دې کتاب نوم وي شرک دي د البصائر لمنکر المتوسلين به ال وی دې دنه کتلړو چې کم دنوي خنه دي وی دې د دې نوم شرکی او کفر او بیا چې بل منشر خبر ورو ما ته وی بچتا کړه شا چې کم ما ته توبو با سوي تا کړه شا بچې زبد سره او یو کنا مساله دا خو دای من کا پیر کوي کته دا تازه دا مساله نه کوي دای من کا پیر کوي دا به مولیان راجه مشي زکا مفسدان خلق درې قسمت دي یو مفسدان د دین آدری فرېږي دی. اکابر مجرمان د کلی مشرانه درانګي علماء سو درانګي پیران دا دری قسم دی دای برازی ستا خلاب پا جمع کی گی او پراپیگنڈے با کئی مسلحانم دری قسموی علماء حق اوله علم پیرانې حق او نیکان مال دارن آچ پوشو اگئی بیا فبلا باندیشو اگئی وی خواہ دا خودی منگ گمرا کئی او دو کفر خبری منگ تا کئی دایدہ سے ستا خلاب پا را جمع کی گی او لوی لوی خطب سکے ستا کار با استقامت وی او ہمیشان همیشہ دا مسئلہ دا اللہ دا دین خبک لکوالی بیانو قرآن او سنت دلائل خلق بستامل گری کی گئی وکهذالیکه دارنګې دا زمون کمماللی وکه ظالې کو دنګې ګر زوللی د منګه د دا پااره دایو نبي دشمنان دشي تا ننو د انسانانوناول جنو د پیانونه یو حب مازو هم غور ځمي بعضې ځی بعضنوو تا زهوخوررو فله قوی غوره د دوکې او اوڅوخرو فل قوی غموله دو کې د پااره دو کې خبرېغلاتې پلانکی دو بندیلی کلیدی درب با درو با جوڑ کری چرا گیری که هیش شیف که نینا سر بیا قرآن نینا سر دیسی ولو شا رنبوکا او کچن خواه خواه درمستان ما فعلو نبو کلی دی دان کار پاس پریگ دی لراو آچه دی دروخ کئی خوال درم خواه نشوا ولکل یبلوکم ترشو مایده مایده کیل تالیس کی والتا صغرا او دیده پاره چې ما الهی دې زخرف القول تا دیده دی پاره چې ما الهی دې تا اغان زلوندا ان کسانو چې مان نراړي په آخرت او دیده پاره چې پخ کې دې دی او دیده پاره چې کسبو کې اغا د ما هم کوتریفین شدې دې دا کې کسب کونکي آفا غیر الله تا کار بسی کدی دازه کرکای چې دای داوی چې بایو ګره پلانکی کتاب کرا غلی دی پلانکی شعر کرا غلی دی پلانکی کرا غلی ستا کار بدای عف غیر الله الله تبو جواب پیسہ لا اپ کتابان کوما دانا چې د یودا دا قائده علما دی باندی داسه وشلی ګل سره دګا ها شلی ګو سره کون تم تو شاکو نبی مشلی ګنه دو دو قائد نمانی تو تا یا فغیر الله آیا غیر د الله تعالی نا اولټو مز منصف او فیصله کن او حل دار چ دې الله تعالی را لګلې تاسو ته ک ال کتابه قران کریم مفصللا تفصیل او اصولو ده بالکل تفصیل سره بیان کولای شوې او اصولو د ایمان کې عقایدو خو حنا اهو قران دی عقایدو کې خو استاد پیرنه چاليږي عقایدو کې خو استاد دیو بندې نه چاليږي عقایدو کې خو استاد امام نه چاليږي عقایدو کې خو استاد دګ بندې نه چاليږي نه چاليږي عقایدو کې خو یا او دونه فزرګونو لمرړه لما عقایدو کې نه چاليږي عقایدو کې او قران او خبره متواتر او دا په عقایدو کې د یو کول پېښ کول د بل په کول پېښ کول الله اکبر دا د اجماع خلاف, خلاف, خلاف دی دا د محدثینو خلاف دی دا د فقهاو خلاف دی دا د ټول امت خلاف دی ځکه په دې اجماع دا چې عقیده ثابتېږي نو دا نص قطعی د قران کریم نه محکم د متشابه نامنا نه محکم الله اکبر محکم با انقیدہ ثابتی قرآن دے تب آئی چه زدان نما, نما. د دا نهم چې ستا ملالی کلی دي ستا ملا خو به رسلی کلی کتاب خوباررسلی کلی ما ته دقرآ نه پیشش والله زی نه آنامل کتابان کسان چې ورک منله کتابه یله موونه پوهې په دیوانې چې یقی داقرآن ناازلکی شوی د د طرفا ده بستانه بل حقيګراغی ته اشاره چې کممو مومنان خلکوي الله الله غ به پوه پرستو او ستاملګری کېږ به بلهانقیې تقی فلهتهکوونه نامه کې من الممتل د شکاونکو نا وا صدق و عدلا او فر شهدي كلمه توحيد اندر ابست يا پیسہ لدر ابستا صدقا پرشتيا سرا فا اخبار و وعد او پر انصاف سرا احكامو کي بالکل عدل نيشت بدلو ان کي پیسہ لود الله تعالى اوريدن الله الله او فواته و انت تو اكثر تا په سرای دی به ګوره په جرګو جلسو کې بداوی جرګو او جلسو دا روان به او هنيږي به جمهور نمنې جمهور کی نو تا اسین چې تا جمهور پسران شه الله وای جمهور م مراقیده کې نشته قران پځي بځه اولذینزل الایکم الکتابم فصلا ک جمهور پسروان شنه گمراه بدی کی و ان تطیع اکثر من فیل ارض او ک چریته او منی اک خبره اکثر من فیل ارض دا اکثر دا چانه چې پزما کی دی یذلوکا عن سبیل الله خطاب کی تعالی رد قال الله اكبر مسائل الجاهليه چه زمانہ ده جاهلیت کې مشرقي نه مکه د رنگ يهودو نه سوارانو په سکل نو مسائل الجاهليه الله معلوم سي شکر ذکر کوي الاعتجاج بالسواد الاعظم وصمدوي سواد اعظم په سلاړشه سواد اعظم په چا د سواد عظم نه خبري چې سواد اعظم ستوي سواد اعظم اغه چاته او کنا پویږي په بیا نو راشه زبدي پپوا کوم چې سواد اعظم چاته وي او امام غرناتي رحم الله انتسام کې امام شاه تي بي غرناتي اعتسام کې سلي کلي چې سواد اعظم چاته وي اوبند بدي بیا ز پوا کوم چې سواد اعظم دې تنوي چې کا کرای راجه مشوي بیا خو بازار یانو په سر ډېرې کا کرای بازار کې راجه مشوي نا نا نا بیا خو ز پودریانو په سي دي بیا خو ز مشرکانو په سي وا اکثرهم اکثر کافير نو ز بیا سواد اعظم په سي کاپیرشه کاپیرشه هندوشا نن سبا تحقیقي جایزه چواخله نو اول ډیر شکم دی نو یا عیسایان دی بازوی دنیا کې یا هندوان دي مسلمانان بیا دویم یادریم کوي راضي تحقیقي جایزه چواخله نو بیا یا هندوشا یا عیسائی شکان ځکنا سو دا زمب نا نا د سواد اعظم مطلب دا صحابه کرام صحابه کرام چې سواد اعظم پسې صحابه کرام او پسې روان شه اگر کو یو تند خو چې د صحابه فلار باندې روان دي نه امام شاته بي وي دا سواد اعظم نه ان ابراهيم کانه امته کان یو غاكون سواد اعظم او ته ویل دکنه و چه پا ها کولادی پا قرآن سنن دا سواد اعظام ده، دا نا چه دا پنجاب سخاب پیران کین در راجع مکه، او دا سراحت سخاب بیدتیان راجع کې او دا چې کمدن د دا نه نا دا گی دران را و خلی تقریزون ده تیغستی، دا سواد اعظم ده جوړ که، دا سواد اعظام ده لمنگ نمانو دا زن سراکور که وایا که دا. جمهوریت په کلاړنه ګمرا بشه ان توتیا کچره او د منلا خبره اکثر دا چانا نه چې پزما کې دي خطاب کې لاره ته خطاب کې تعال را د لاره د الله نه یا تبون الا زنا دای تا بي دالنه کی مګر دوه ګمان او نه دای مګر اٹکل وېن کې به شا چې خطا کې دې لاره دا له خوف پلار بندون کو باندې فلار من دن کو باندیم خپوا دے او آج سوک دلاری نہ خطا کی گی فاغ باندیم در خپوا دے الله اکبر کولو ممازو کې <کی> سم الله <علیه> هال الله اکبر ګوا دی نه دو مسه شوور شوه او پهې ساکې او رد دی د اشرا کې فعللیو د شیر کې فعللی رد کوی په دی او اول باب کې الله الله رد په هریماتتو د غیر الله چې غیر الله حرام کړي دا حرام نهدي حلال دی رد دی په نظر د غیر الله چې دا رام دی الله تقابلو ننظر ک کوي او سره به عاقات آ پنزه شپ معزی ککیي أَوَالَ فَكُلُوا مِمَّا رَضُوا فَتَحْرِيمَاتُ دا غیر الله باندې پس خريتا سودا نه چر څه کرښوي او تحقيق سره تفصيل سره بيان مگر هغه شی چې محتاج شوی تاسو په حالت د لغکه الیحه غیتا په مخمسته مائده کې تیر شویو قد فصله بعضوی یې را بیان شوی دی سورې مائده کې وای په ما معنا او کليش کال مده فکو بیان بکړې تاسو بیان بکې تا تاسو ته قد فصله بیان بکې لا تاسو ته دا ما ماضی په معنا د مضارع باندې دا معنا را بعضوی یې را تفصیل مائده کې تیر شوی د په خپل معنا باندې دا نوبل دا جواب داغیدار چې مایدن نزولن رست ده نو څنګه داغی تفصیل بیا ماخه راغی اغه نزولن رست ده الله اکبر او بعضی وای چې نهل کی تفصیل 105 کی لیکن دا به برم سیندال ته تفصیل نشته تل ته اجمال ده ال ته اجمال ده او, آو تفصیل د دې چې کم نه هغه رستو فخپل 145 د صورت کې براشي 145 چې کم سی زونا در بنده حرام دین و 145 که خپل رستور روان دی د دې صورتو دا بیان به کتاب ستروست دی صورت کین الله اکبر وا ان کثیرن او بشکره دللی زلنخه مها خطا کوي به او خلکو لرا په خایشاتو خپل باندې بغیر څه دلنه خایشاتو به سر روان دي نو په خایشاتو به مزه کدی ډیر مليان راولي خایش په سلر نشي بلکې کتاب تفصيل سره دی په روان شا بشکره استفه پوي د پزياتی كون کو باندې وا زارو الاسم او پرهتا ظاهر د ګنانا چې اشراکه پھیلې دي وا باتن او باتن بات د پړ د دي ګنانا اغه چې اشراکه اعتقاد یی شرکونه اعتقادیا بشک ا کسان چ کسب کید گونه بزردا چ بدله بور کلی شی دیل لا سبب, سبب دا سبان چ دی ک سب کوي والا تا کولو راد په نظر د غیر الله وجد نظر د غیر الله د نو وینه فری وینه فری والا وی تا کولو او ګرا زمانه د جاہلیت کې ما ماید کې ویلو د زانا حرام بهل کو ک له اوسه حرامول کای د زانا نظر نیاز د غیر الله پنو اوسم دل تک ام الله ذکر کړي آلتام ذکر شو دا زمانه د جاہلیت رسوم او سم خلکو کې دا د نظرونه د غیر الله دا ټول جهالت دی مخوره <محرائي> تاسود آسنا چه نوی آیات کلشوی پایی باندینم دا اللہ تعالی و این نولا فسقه او یکیناً دا نا فرمانی دا اللہ و اللہ و این نولا فسقه دا کلمه دا کفرداد نا فرمانی دا کلمه تو دا کلمه فرمانی دا, دا. و این شیعاتوینا او بیشک شیطانان لیو هونه همها وسوسی اچوی دوستان اخبرو تعالی دیر پارا چه جنگ جگلو کتاسو را پدین که او کچاری تاسود د نو خام خطاسو دا وقت که بایئی دا مشرکانو نا از سینا چه دا مشرک تامیدار شه پیس پا حلال او پا حرام که چه آهم حرال ایتی حرام گنه آکم حلال ایتی حلال گنه تا دا دا اکڑو یا نظر دا غیر اللہ دا غصر او منو نو گوره تم مشرکی د مشرک لکی نی خوچ د شرک کار کنو مشرکی او من کانم ایتا تا قابل یا او ا من کان میتہ ایا ار ان سیا سو دے چ بیا کافر فاہ یینا ہو پس مسلمان کو منگا غلرا جوندی کو مسلمان کو منگا لارا اوگر زموند د فاره او روان ونده پاسرا په خلکو کیه پشان د ا سړی دے ما کما مسلو فی ظلمتو ایا پشان د چاله چاله دغه مثال دغه یا حال دغه پته روکی وی لیسا به خارج من ان ونده وتون کی دا غینا کذالک زینا دارنگ خسته شوره د د المكوي الله اكبر الله الله وی هغه سره چې مسلمان کافر او ما مسلمان کاورونه قران او عمل بالقران مې والا ورک علم دو قران می والا ورک د پشان دا هغه مشرک او بدعتی کې د شي چاره نه چاره نه د دلوی مقام دې مشرک بدعتی کار څنګ ار سوم رجو توغي او جوبې او قبيتاو کړې دي چاره چې د الله په کتاب تر سو پیسہ نه نه کړي د د کتاب د عالم برابر نه دي وکذالک جننا الله اکبر پین زماعه قواه بل مشکل چې دا مسلا بیانه نو مشران دکلی آغا برا پاسی ستا خلاپ او ستا خلاپ با حکومت شکایتونه شکایتو نکیو د کلی امیر آغا تا شکایت کیو وغی بستا خلاپ یاریگی بنا دا جیل تا بدی اچھائی جیل تا بدی اچھائی مشران بدر تا پاری ستا کار بدائی چې مسلا چھے کم دے او استقامت نبکا رکھ لے وکا ذا لے کا جانلا او دار انگیج گرزو علی دی منگا پار یوکلی کیا کابیر مجرمیا مشران داغینا فرمان لیم کرو فی ها دید پانا چھے ما کرو د حق پارسته فیا پدې پا کې و ما يم قرونه الا بين فسما او ما كرنه کي پره بننه کي دي الا بين فسما غر پخپل زانونو باندي و ما ايشورو او د اين پوېږي اکبر تا خلا براپاسی لکه ال عمران کې وګورئ تیر شو کنه 56 کې چې تدبیر د مرغ د ایصال علی سلامي کلو نو استاد مر تدبیرونه بم کوي الله الله دارنګس د نبی علی صلوات والسلام د مرغ تدبیر کلو چلو نه جوړ کلو لا انفال آیات نمبر 18 شم کې اغه ته لې یقتلوا کا د دې پارې ځرګی کې چتاو وجني د صالح علی سلام د مرغ تدبیر کلو کې که چې صالح عليه السلام تا جرګه کړو د شپې بلړ شو دی به اوجنو دارنګي سوره نوح کې براشي آیات 26 کې چې د نوح عليه السلام دمرک تدبيري کړو نو استاد امرک تدبیرونه وکي دا رازیبا تاسو سر باندې به پیسې شول قران رحم الله دارنګ شهنده پندای اغای ټولو باندې د مرګ تدبیرونه کړیو الله واغا کاله چړو غزارونه کاله د ټوپک عملي کاله پنایله پیسي ورکول ځدی په مړی باندې چړ راخه دارنګ د شاه صاحب کورته سید عنایت الله شاه بخاری رحم الله کور دیور پرسه اړولیو دې د پارا چده اولی دا د دېګ بندیانو دا د بریلیانو چده اولی او د مړکی او چې کاله اغه جیل الله الله جیل تلال او پیسلکی دا نو شاسه بیوی بی دا نا پو دی نو پوه گی دوره اللہ والا خلق وی ما دا اللہ در زاد فاره ماف کرده ما دا اللہ در زاد پاره ماف کرده شاسه پسی کرتا دی دستا خلاف بدا سی کی گی گره بای ویلی وی زانت نخلاص کئی همیشه دا سی وایی ذا جاءت ام ایتونو زاجرو هر کلات راشده تهونو ها قالو نوایدای لانه منا هر کی زمان رالو مغاتر دی پورش راکلیش من تا په مثال دا باندې چه نزا جراغي باندې او د اوسم وای چې ده زانه وای او الله علمو حی سجعالو الله په دې چې په صاحب باندې چې ګرځول تکي پیغام در رسالت خپلو سئوسیب اللذینا زړه چوبره سیاکه سانته اجر مو چشور مونې کړې دي صغار ذلته صغار اصل کې وای پېزوان ته الله را العزت وای د ځان د حق نه د حق نه غټ غنلو نو پېزوان به په چمو پوزه باندې گیسی کما گیسی ذلت صغار ذلته ان الا نو عذاب ساختو په سبب د چدی پرېبونه کول فمایورې دلته مقابله په دې مب کې پسر جان سو د چرادو کله لا تعالی چې دایو توګه ددا کولاو کسي نه د دو دو دو د فراد العلوم د اسلام یا کله کې نو دې ذات د્વાळा برابر یو اسلام ته ولا سینه کولاو کا بلې اسلام ته کولاو کې یا الله مونږ په خپل کتاب وو کې یا الله مونږ ډیر عجز یو یا الله ډیر او دائمو ساته الله یا الله زمانگ در دنیا و داخیرت دا پرده و ساتی اللہ زمانگ مشکلات سان که کزالی کیا جعلو اللہ و ریسا دارنگی گرزی اللہ تعالی گندگی پا کسانو باندی چیمان نرادی و حازا صراط ربک مستقیما دا قران کریم دا لار د ربستا بالکل برابر الله اکبر صراط مستقیم دا الله کتاب ده د دیو اجنا غن رواه تو کده قران ته ترغیب راغله ده دا رنگی کریم آیاتونو کې چې قران صراط مستقیم, مستقیم دی صراط مستقیم د دیو اجنا حدیث کې راځي من جتما قوم فی بیت من بیوت الله یتلونا کتاب الله ته دا سونه بين نه هم الله نظله تع موساکینا او غشي ته هماحما حفت هم الملاائقا وذا که هم الله في من ده جناببي نبي قم سر وړ قینات فرماي چې کله یو کور کې سندگان زما را او دا الله د کتاب الالو داغې درسه او تدرز کو لکه زمن دا مجمع چې دا اللله د دا دغه مذاو ګې والله دي الله <سؤال> الله پیغمبر مفاق فرمای خاص رحمت وعام رحمت ده الله په خلق باندې راضی پرشته راضی د نه خپل وزیر چا فیرک او د دی خلق تذکرہ الله په آسمان کې پرشتو په مجلس کې کئ ملای اعلی کې اې کې تذکرہ کئ لویز فضیلت د قران ولو دا رنګ قران ته ناستا الله اکبر دا ده هر سنه بهتره ده الله الله د دې ذکر راځي من شاله القرانه عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله على سایر الكلام كفضل الله على خلقه الله الله نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله فرمایي حدیث قدسی ده کم خلک قران د زمان زمانہ د کوختونه مشغوله کړي چې زمانہ سوالونه نشي کولې کولی قران کې مصروف لري دوه اغان او د دینه د الله د ذکر او اسکار نه مشغوله کړی نو الله پیغمبر وای چې الله فرمایي چې الله وي زب د ټولو غختون کو نه دلره غور ور کومه زلا بس پخپل ور کومه پخپله د دې معنی نه غواړي الله اکبر د ده حاجات بز پورا کومه ا تویتو او ظلما اوت السائلینا او د الله د کلام فضیلت الله وي دی سه ده لکه د الله پخپله فضیلت په بندگانو باندې الله لوی فضیلت د قران او بان د فاسوالا پنک سره بیان کړی مونږایا تنا د پاردان دا چې ای سوچ کوي لا هم دارالسلام د پاره د کور د خوشحالی پنځ در عبدلیسا او د او غال الله تعالی دوست دی په سبب د اچ دی عمل کړو و یا و منا یوشروم جمعیت تخویپ او خروي په غرض باندې چې جمع وکوم غارې ټولره یا ماشر الجن بو مونږ یا ماشر الجن او مشر او ټولګی